Вони не наважаться, усе влаштується. До чого ж болить голова? У коридорі Артур зупинився перед зеркалом. Показав йому язика «жовтий», – подумав він. Означення «жовтий» крутилося у мозку у пошуках асоціацій. Через 15 секунд Артур лежав перед будинком, точніше перед бульдозером, який погоді наближався до будинку. Містер Елпросер був звичайною людиною. Іншими словами, він був двоногою вуглецевою біоформою, що походила від приматів. Містеру Елпросеру було за сорок. Він був чоловік опасистий, не дуже стежив за своєю зовнішністю і працював у місцевій раді. Незвичним було лише те, але про це просер навіть не здогадувався, що сам він був. Римий нащадок Чингисхана по чоловічій лінії. Зовні риси монголоїдної рати не виявлялись, численні покоління добре таки перемішали вихідний Генів. І єдине, що лишилося у нього від великого предка, це було велике черво і незбагненний потяг до головних уборів з натурального хутра. За інших часів Просер мав би шанс стати великим воїном, а нині – він був усього всього нервовою, засмитаною людиною. Сьогодні додався новий привід для його знервованості та засмиканості. Йому не вдавалося зробити те, що було його службовим обов'язком, а саме знести будинок Артура Дента. А знести його треба було сьогодні. «Вставайте, містер Дент», – сказав він, – «не робіть дурниць. Не будете ж ви справді лежати тут досконують їм?» Просер. Пробув надати очам зловісного близьку, але йому це не вдалося. «Пропоную вам заклад», – Артур хлюпнув на нього грязівкою. «Хто зараз першим, я чи ваш бульдозер?» «Погадаю, що вам краще не чинити опір», – сказав містер Просер, крут'ячи на голові хутрову шапку. «Проїзд однаково буде збудований». «Цікаво, цікаво», – Артур тягнув час, – «Кому потрібен ваш проїзд?» «Все, ти, кому потрібен?» Містер Просер зібрався насваритись на нього пальцем, потім передумав і засунув руку в кишеню. «Нам необхідно будувати дороги!» Проїзди – це такі пристосування, які допомагають одним людям дуже швидко переміщатися з пункту А в пункт Б, а іншим із пункту Б в пункт А. Мешканці пункту В – який міститься між А і Б, можуть донестями ламати голову над питанням, що такого особливого є в пункті А, коли туди прямує стільки бажаючих із Б, і чим цей знаменитий Б, який притягує мову магнітом стількох мешканців пункту А. Як було б добре, думають мешканці пункту В, коли б люди разом назавжди обрали собі місце проживання і нагасали по світу. Містер Просер Хотів би опинитись у пункті «Г». Цей пункт був розташований далеко від пунктів «А», б, і «В». Він би волів мати там затишний будиночок і прикрасив би його своєю колекцією бойових сапір. А свій час проводив би у пункті «Д», тобто у лобліщі до пункту «Г» півній. Кросер навіть знав, де б він розмістив колекцію над вхідними дверима. Його дружина скорше віддала перевагу видкій троянді, але він наполягав на сокирах. Сокири він відбув понад усе на світі. А нині посмішки бульдозеристів укидали його в жар. Містер Просер переніс центру ваги з лівої ноги направо, та легше йому не стало. Упевненість у тому, що ця затія марна справа. Ніцнішала з кожною хвилею. Головне за такої ситуації не втратити почуття власної гідності. «Послухайте, Денте!» Містер Просер прийшов у наступ. «У вас було доволі часу, щоб подати скаргу». «Доволі часу?» Ревнув Артур. «Та я вперше почув про це вчора. Приперше, це якийсь роботяга, і коли я запитав його... Чи не прийшов він вимити вікно? Він сказав, що прийшов зносити будинок.